الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم da ga vraćam, mi smo počeli govoriti o zavrljosti i šta sve nepravda može do donese odnosno na čovjeka u zavrdu. A prošli puta smo samo napravili jednu iznimku i govorili smo o tumačenju Allahove Đalešanu u knjige i određenih hajata i uvjetima onoga koji tumače knjigu i njegovome edebu. To će nam trebati, Inša'Allahu ta'ala, malo kasnije, možda načerasa, možda drugi puta kad budemo dotakli tematiku, o zuluma i nepade koja se čini prema Allahođara šamo vjerno. Sjećate se, prošli puta smo to rekli, da ponovimo samo, ovo će nam trebati kasnije. Kako navodi ovo Imam Bukhari u sveme delu tarihul kebiru, A činili se da smo prošli puta i govorili da imam Buhari kada je napisao Tarihul Kebir, koliko ima godina? Sedamnest godina imao kada je napisao Tarihul Kebir. A dali li kod vas koliko je godina imam u Buhari pisao svoj sahih? Koliko je godina pisao imam Buhari svoj sahih? Koliko dugo? Ne, koliko godina, jesu koliko dugo godina? سدا سدا ني ني تو شاء الله تعالى ذا други пут за надо شاء الله سي سي خطيب الى بغداد وجامعه اخلاق قراوي دي سامي بخاري قال كل كتبه بيساو كاجا بجلتوه حجته بين وبين الله عز وجل Kada je rekao koliko god pisao kaže, od 200.000 haditha izabrao ono što je u sahihu. I kaže, među ostaloga, u Rivajetu, 600.000. I kaže, učinio sam tu knjigu da bude dokaz između mene i moga gospodara. Samo znači, na vama je da donesete koliko godina je pisao svoj sahih. To je... Da ti spomenuli smo ovaj rivaj koji navodi imam Buhari su me djelu Tarihul Kebir. I biya je ga Hafiz Al-Uqayliu duafa su me djelu je de sabra znači duafa bi keb je sabra znači uh, slabi prenosilace. I biya je ga isme Jastaloga i Hafiz Mu'di li Adi su <coughs> djelu ka al-kamilu fi duafa ar-rijal Iastalog da je ša'bi jednog dana prolazio porod Ebu Saliha u Rivajitma Bazan, u Rivajitma Bazan, njegovog ime. A zilaze iz islamskoj činjacke pitao njegovog imena, koji je tumačio ili tafsirio Allahovu Đalešanu u knjigu pa ga je ufatio za uho i šta mu uradio, pa ga je kaže treso ga je i rekao vejluke tufsiru al-Qur'an wa anta la tahfadu. Kaže, teško tebi ti tumačiš Allahu u jalešanu knjigu. A nis njezih, hafiz, nis je zapamtio. Pa su jedni rekli, iz ovoga izmeđi ostavoga, da selef je zahtjevao da onaj koji tefsir Allahu u jalešanu knjigu da mora da bude šta? Unaj manju ruku. Hafiz, Allah, Drugi su rekli da nije uvijedal Bude hafiz Allah'u Jalešanu u knjige u koliko posljednodređenu znanjev. <coughs> Međutin ova istirivajet došanima i sa drugim izrazima. između ostaloga, gde se kaže, kako navodise, u kako je naspomenuo sam vzhebi u sieru i alaminu bela, kaže u ente laa tuhsinul qira'e. Kaja, a kaže, ne znaš da. Taqra, da kaže ne znaš, la toh se no taqra, ti ne znaš kaj da čitaš, unta da učiš Allah u Jerašan, ti go ili ne znaš, ne znaš por popis, čitaš. U ribajetu, la taqra Al-Qur'an, a ti ne čitaš Al-Qur'an. Odnosno, da se kaže, nije bio od koji su bili sposobni, nije pamtio, niti je ispravo, kak bi je čitao, ne bi je ispravo Pa zato i takve ša bi znao uzeti za uhoj tresti, što bi rekli mi. Pa smo rekli šta je teko da, sa nama, kako bi trebalo sa nama da se postupa. I sjećate se da smo navjeli tamo, kako navodi sujuti u svome djelu al-itqamu u, u, u, u četvrtome tomu, gdje kaže da je rekao muđahid la jahillu li ahadin yu'minu billahi a yu'minu billahi ve lyomil ahiri Nije, kaže, dozoran jednome, koji, kaže, veruje u Allah'a jisudni dan, da kaže išta u Allah'u ve jalešanu u knihi, wa huve la ya'lemu luguatel aram. A kaže, on ne zna, kaže, jezi karapa. Ne zna, jezi karapa.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 mora da se rača šta na arapsko-arapske arapsko riječnike da bi spoznao određene riječi. Pa smo rekli, do ostalim, nam su jut u ovome svome djele, ale totalizm, među tamo šta napisao posebno poglavlja riječi koje nisu, koje se nalaze u Kuranu, a nisu bile poznate ili nisu od arapskog jezika. Pa smo govorili o ove meseli. Šta znači? Kako su protumačili to jedni? Pa jedni kažu, nisu bile Odnosno ovaj ovako čmrić, objavom bivaju u arapskim jezikom. Objavom bivaju i propis arapskog jezika. Drugi govor jeste, nisu arapske riječi, odnosno nešto malo, ali se kaže, kada smo tumačili kako je došlo od, od govora laža, da će na na arapskom jeziku, a se kaže, ovo je samo manjina, pa se kaže, među ostaloga, ako sve je kako, tako i tako, nešto malo izinkaka, uzima propis većine i tako dalje, ovo je poznata stvar. Međutim, imam svoju te svete riječi pobrao unutra i onaj naveo govorjušenjaka kakvome jeziku one one ne pripadaju. Maš. Pa smo tamo govorili o odabima, onoga koji tepsi, niko, a i ni tako dalje. Dobar. Znači, vraćo da bi insan bio pravedan po pitanje, ali vjere, mi ćemo kasnije o tome govoriti, ali moram ovaj uvac staviti. Mora poznavati, među ostaloga, ovo smo spomenuli, Stav tam između ostaloga šart kaže ilmu bil qiraat da mora poznavati znanje qiraatima da tafsir ishku an tafsir ayata moraš poznavati sve qiraate koji su došli zašto i određeni aj dolazi na drugome qiraatu u drugome jezičkom smislu i tako dalje ono što ti nije jasno po pitanju ajeta koji dolazi u onom qiraatu biva ti jasnije kad dođe u drugom drugačiji se izraz onaj Pa smo rekli, prvo što će da kaže Mufesir da tumači Kur'an, mora tumačiti kur na Kur'an. Nakon toga kaže ako ne nađu Kur'anu, bražni na, na hadith. Kaži mi sam skučinjaci onaj koji između ostaloga Mufesir mora li biti muhadith ili ne mora biti muhadith? Može Mufesir da bude nepoznamac hadithske nauke? Šta vi mislite? Ne može. Kad vi otvorite, braćo moja sadat, tek <tekstilo> sirodi imama Tabariya, kada ga otvorite, da tafsir se vraća sa uri vaetima tafsir sa uri vaetima na desetine hiljada rivajata na desetine hiljada što hadisa što govori ashaba što govori tabiina popitam je do nema da piše ovo znači ovako ovo znači nakon on oseba da nešto kaže primere radi prvo se vraća na kur'an tumači kur'anom ne najađe do hadisa ne nađe hadisa on da ide šta na govora govori ashaba ne mogu rashaba da govori tabiina i tako dalje a sve sa lancima prenosi laca znači, da bi bio također i tefsir od razaka i također tefsir od im nebihatima razja. Sve su to tefsiri koji mora, što znači mu mufessir, mora biti poznavac haditha odnos da bude muhadid. Sada imate vrčate su definiciju k šta je to muhadid, kad se gore tamo onaj mustalah al-hadith, kaže se između ustalah muhadid onaj, to je kaže to onaj ješteglilo bi ilme l-hadithi. Rivajete mi odirajete, kako se To je kaže onaj koji se bavi hadithskom naukom, tom je svaki dan. كاز روايه ودرايه اشتغلت روايه ودراية. الحديث روايه ودرايه كذا طولاي كويس بحديثكم نوق استلموا هي Šta mislite? Lanci, prenose laca i pod koga dolazi. Dobro, hajde, dalje. Da poznaju svoje rivajete, da poznaju ljude što prenose. Odlično, rivajeten. A šta je dirajeten? E to je to, gerojna. Stane, stane, gerojna. Stane ti ko prenose To je svoj rivajeten. Šta je dirajeten? Uf. To je pola odgovora. Biografija. Tačno. biografija, da poznaje, prenosilec da poznajala, lanca nosilaca njegovih imena, prezimena, povijest i tako dalje. Šta idete radite? Ne. ne. mogu da spolovitam ovo sam. <hle> pola da može da razumije sam sadržaj hadisa iz nekih iznjednih propise koji bivaju u njemu i da kritički se osvrne na njega. Jer dosta nije dosta, dosta otkrije sve njegove mahala i ilele koji se nalazi I kritički, znači, kaže ovaj hadis, kako on kako da je dosta nije dosta Na osnovu, znači lanca, nosilaca, nosilaca njihovog stanja je hala. I da između ostalega izlači propise koji se nalazi samo u hadisu. Ima li tako gubost? Nema ga, braću. Nema ga. Sad zamislite ljude koliko su, braćo moja, o tome smo govorili stano hrabri. I Allahu Allahove Đerlešanu i Kur'anu i tefsiranju Kur'ana bez posjeda novih takozvanih sredstava koji su neophodni onome koji se bavi tim. Mi ćemo sa inšala dotači opet ovoga vratit ćemo se na u našem dana na kraju, dal u sredjećem druženju bih ne daj i tako. Vi ste culi za tahavijsku akidu ili tahavija poslanica. Između ostalog imamo tahaviju u toj svoj poslanici, prevedanju na bosanskom jeziku i komentari su njezini urađeni na desetine ili bolje rečino stotine komentara danas imate urađenih na arabskom jeziku. Gdje? Između ostaloga, sačenja akida tehli sunat arđamata, iako ima opaski nutra, ima opaski unutra, I na te opaska se onaj, opozorilo i koji mi je jedno dijelo koje govore o tim određenim opaskama na, na sam sadržaj koji se nalazi u tome dijelu. Između ostaloga, kaži mamu Tahavi va nuhibbu ehlal adli val emaneti i kaže volimo one koji su, vidite, pravedni i koji kod se da imaju emaneta moraš mu povjeriti i to povjerenje će on da Izvrši. Ve nubu l'qidu ehle džavuri veli hijaneti, a kaže mrzimo, mrzimo, one koji su nepravedni zulumčavi i oni koji emanete ne, izvršavaju. Ovo je, braćo, moja djela, draga, došlo kao osnova u l'qidu kod na sunata al džamaata. Ne možete sada misliti za samo l'qidu, I tekfir, i govoro onima koji su ovakvi, o predvodicima ili mamima koji su takvi i takvi. Ne. I ovo, je te, I ovo je dio akide. Šta? Da voliš onoga koji je pravedan. I onoga koji kod njega ima, moraš mi povjeriti, emanet. A da mrziš onoga koji je nepravedan. I koji emanet, koji im dad, ne izloši. Ha? I malo ovoga kod nas. Jeste nikad čuli da neko govore da ovo isto takođe dio akide? A? Jesu čuli, braćom moja draga? I da uzme pa komentariše sad ovo. Šta ovo sad znači? Između ostalog ovo znači da su odehli sunet val džemata itd. Dobro, idem uže od onih koji su odehli sunet val džemata. Šta ako među njima koji su nepraveni? Prema Allahovim robovima. Prema Allahovim džerešanom vjerim. Oćemo ga voljet? Oćemo ga voljet? Kad je akida da i moramo šta? Mrzit. Mrzit. Ljudi, braćo moja draga, da mi opasni izazu brada do do pasa mu, međutim nepravedan prema Alahu džalšan robovima. Nepravedan prema Alahu džalšan robovima. Pristresa. Hoćemo ga voljeti ili ćemo ga mrziti? Mrzit, pa makar bio da naših bližnji. To je aqid izbeja ostalo. Ili ona kom je kome se dadne emanet, pa ga on ne izvrši, ili ga ne izvršava kako treba, treba ga voljeti? Treba ga voljeti? Treba ga, voljet. ga mrziti? E maneti, da, da provodiš džema, da provodiš zajednicu, dati ti tu novcu. I ga kako treba izvršiti da te volimo, da te poštujemo i cijenimo. Nikada. Tako mi Allaha Ćelilešanu brašuje, sjećam se, ko sada jednog od šehova, Abdullah Berekat, doktor, on je biti među ostaloga glavni na, na Azharu, na, na, na, na, na, na fakultetu za Davud. Ali je bio, alhamdulillah, onaj insana s ome mjestu. Kod ga smo učili, između ostalo privatnom knjigu, Feku Da'va, on je napisao. Između ostaloga, čuo sam ga kada kaže, ako kaže čovjeku dadneš novac, sto maraka, sto maraka u krupnom, da ga kaže dostavi do nekog drugog, pa on dođe kući, Pa od sto maraka razbije kod seba usitnije što bi rekli mi. Trebalo mi bi sto maraka u komadu, pa on je usitnio, pa je predao taj emanet u sto maraka po deset, po 20. Kaže, to je onaj koji, kaže, nije izvršio dati emanet. A? To je, kaže, onaj koji nije izvršio dati emanet. Iako je uručio isto svoto, a nije uručio svotu koji on dao onako kako je on dao. Šta mislite gdje smo mi, brać? Šta mislite gdje smo mi? <coughs> La ilaha ilallah. Dobro, biljež ima Mahmed u svome musnedu i ovaj hadith, biljež Abdurazah u svome musanifu. Pitanje opet za hisnom K'o je bio čiji učitelj? Dali je Abdel Rezaq učitelj imama Ahmeda ili je imam Ahmed bio učitelj Abdel Rezaqa? Ne, ne, Ahmed učenik je bio Abdel no, no, no. Rezaqa? Ne, ne, ne. Ahmed je bio učenik Abdel Rezaqa. K'o je rekao prvi? Ne, yes. ne, no, no. no, no. no, no, no. imam, ne, alhamdulillah. Dobro. Ovaj hadith bilje imamo Ahmed u sume musnedu, a biljeje takođe Abdel Rezaq u sume Pa kazi imamo Ahmedu, hadetena Abdel Rezaqa, Hadetan Abdelazah, odmah što znamo, da je Abdelazah bio učitelj ili učenik. Učitelj učitel imama Ahmeda. E, pa se sad Kada nađete tamo u sjeru Ramlom Belaju, nađete u El Bidalu El Nihaja i pogledu tamo o biografiji imama Ahmeda, između ostaloga kaže imam Ahmed, govore se imam Ahmed i Jah ibn Ma'in. Gdje su U kojem gradu su živjeli? Gdje su bili nastadili? Evo drugi islam misli. Imam Ahmed, Jah ibn Ma'in. Gdje su živjeli u kjem gradu? Bagdad. su u Bagdadu. Gdje je Bagdad? U Iraku. Kažu pa se dogovorili da krenu iz Bagdada, iz Iraka u Jemen. Kod koga u Jemen? Kod Abdorazaka, Sanani. Gledanji grad današnjeg Jemena. Pa kaže, dogovorili da krenu, kaže iz Bagdada, iz Iraka, dole iz Bagdada, skroz dole u Jemen. Ko zna kartu arapskog svijeta, vidite o čemu se radi. Mora proći kroz Kube pješke ili na kamili, kroz Kube preko čitavu Saudiju prođe pa dođe do Jemena. U vremenu hadža, pa su kaže doši na hadž. Bio vrijeme hađa, pa su došli tamo i da obave haџ. I naši su na hadžu koga Abdurazaha, pa su rekli, kaže njemu Jahime Main, naši smo ga ovde hajde kod njega sjedimo i da uzmemo hadijsku nauku što ima. Pa kaže reklo imam Ahmed, ja to da uradim dole I neću, kaže, osim da dole ga izmijem. Pa su, kaže, krinuli, nastavili su, došli su dole. I dole imamo Ahmet, da bez prebijene pare. Nima veze. Uzeli su znanje, vratili su je nazad. Vidite koliko su morali da pre... prođu. Vidite koliko su morali da prođu. Da nauči nešto pre se. Da putuješ mesecima, Da se hraniš kako se hrani, da se čistiš kako se čistiti. Da nemaš uvjeta. Pa kaže, imamo Ahmet... حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن زهري عن زهري عن عبدالله النعمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوه لا نستطيع سيلاسة كما يصدروا بك كما عبدالرزاق صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المقسطون في الدنيا min Kaže, onih koji su bili pravedni na Dunjaluku, ovaj hadith, kako kaže Šajbar je po rivajet, po uvjetima Bukhari i muslima. Oni koji su, kaže, bili pravedni na Dunjaluku, kaže, na sudnjem danu imat će mimbere od, šta je, luklu, biser i drago kamenje. Biser i drago kamenje. Bajne je deja Allahi, azeva djelle, dunja, kaže ispred svoga gospodara zbog onoga što od pravde što su prvodili na, na dunjama. Bili pravdili na dunjama. Neću grama tuđe. Ne dam tu ni svoga. Kom je god dođe i kaže ono što nije račeno ima da mu ja se suprostavim. Kom god dođe da gibe ti nije tako bilo ima da se suprostavim. Imamo ovo ga kod nas. Imamo je pravde kod nas. Ovo je sitna pravda. Ne imaju. A šta mislite o krupnim stvarima gdje ako budeš rekao bit ćeš izbačen iz žemata ili ćeš biti možda zatvoren i će biti možda ubijen? Šta te konde da kažeš? Šta te konde da kažeš? Sita pravda. Nećeš zato što ćete, ne znam ja, doći u štrbac. Hater, doćeš na hater. Ignorisaće te. A šta mislite da ti treba da se radi u tome zatvoru ili slobodi? Ili ubijestu ili život. U rivajetu drugome, kod imama Ahmeda, koji također po rivajetima Bukhari i muslima, kaže ala menabira nuri, bit će, kaže, min, min nuri, kaže, bit će, kaže, na mimberima osvjetlosti, ala jemini rahmani, kilta je deji hi jeminum. Oni će, kaže, biti, kaže, na desnoj strani, kaže, ili ovaj gospodara milostivog, Zatim kaže, kilta je dejihi jeminun, a kaže, oba dvije, kaže, strane ili ruke Allaha Želešanu, ruke Allaha Želešanu su, kaže, šta? Desnice. Ovako dolazi hadijet. Ovaj hadijet je po uvijek ma pobavim muslima. Biće takvi šta, na minbermo svjetla, u omrivajetu, na desnoj strani gospodara nebesa i zemlje, a kaže, oba dvije ruke, kaže, njegove jesu, šta? Jeminun desnice. Nedoli koji gospodar nebesa i zemlja da se kaže ima lijev ili desnu ruku. Pa se sa domu. Neko će reći sad možda šta je ovo? Od kog ruke gospodar nebesa i zemlja? Od kog ruke ruke gospodaru da bude obadje desnice. Pa ste šta kaže Allah dželle Kada govori tamo o zulumčarima, o nevjernim, šta kaže: "Vanesijema predmete jeda" na sudomdanu. I kaže zaboravio ono što su njegove kad demet jeda, njegove dvije ruke kaže šta? Učinili im i, pri... i donili od grijeha. Ljudi, zulumčari zaboravljaju. Jučer je on radio to i to, danas je radio to i to. Sve to zaborav u trenutku, koliko zuluma i zla, i ovo će se događa danas, je samo zlom i zao i zlokoj Faljen vidi čovjeka ma predmete da je i kaže kafir ja ljetini كنت تراب. I nejosta kako se kaže ja tada će čovjek pogledati šta su njegove ruke na sunjem danu donijele njegove dvije ruke. Pa će reći ne vidik ja ljetini كنت تراب da se kakve se bio samo prašina na dunjaluku. Ha znači ovde Allah dželešan govori o čovjeku i spomnje da je da njegove dvije ruke. <سؤال> وقالت اليهود يد الله مغلولا قلت يديهم قال <سؤال> ربنسو جدوه شتا الله يكاجلوك نعوذ بالله شتا استسنوه نعوذ بالله الله جل شانه يكون ده رابيسا كاكو شكت قال ربنسو الله مغلولا ربنسو الله عروك يدنا Gulle ta idihim. Pa je reko Allah žrešanuhu. Naprotiv. Njihove ruke su stisnuju ta iškrta. Množini a idihim. Wa ilu imu bima kalu. I prokreti su zbog toga što su rekli. Bel je daahu. Mabsoba tani. Yunfiqu kajfe jasar. Naprotiv. Njegove dvije ruke su otvorene. Da je kome hoće koliko hoće jelazumi ja ta o što mi govorimo? Že da mi kaže jedna ruka. Allah kaže ruka šta stisnuta, skrtne al-gabilah. Allah daje samih ruke su skrtte, istisnute. Pa onda on kaže za sebe šta? Bel yadahu mabsuutatan, thani yakuhu kaže dvije ruke otvorene. Njom je ša? I ko. Kako jaša, idje li kome hoće i koliko hoće. Dvije ruke. Odva Cristo došao da s njime dvije ruke šta Desnice. Je li ovo obraćao jasno? Ovo je meselak koju neophodno moramo da, da poznajemo. Dakle, pravednice će da budu na sudnjem danu gdje imat će mimbere od bisera, kako dolazi u rivajetu, u drugom rivajetu koju će biti od cvjetla. I vi će kažiti gdje? Na desnoj strani, odnosno Allaha žele šan, gdje će šan, stav, ili u rivajetu bejne ideji Allahi azzavu i ili između ispred svoga gospodara, subhanahu ta'ala, zbog onoga što su na Dunjalu kod pravde sprovodili. Rivajet ima Buhari i bilježi u svome sahijhu. Rivajet o debu Hureyri. Gdje kaže Allaho posljednik, sallallahu alaihi wasallam, jadži unuhu, يجيئ نوح يوم القيامه فيقول الله تعالى هل بلغت فيقول نعم اي ربي جيجي كاج نوح نسودم دانو با الله جل شان هو نوح فيقول الله تعالى واكدل زي دوتشي تشي كاج نو اولوسينا الله جل شان هل بلغت Vi znači, kaj bi ennuha, alayhi s-salam, posanik? Kaj, jesi dostavio ennuha, jesi dostavio ennuš, jesi dostavio ennuš, jesi dostavio posanicu, pače reč, na'm, ey rabbi, jesam, kaj, moj gospodar, fa li ummeti hi helbel lag, pače kaj, on da reči negu me ummetu, negu me narodu, jela mnu dostavio, pače reč tak, mm. la, ma jaena min nabiji. Subhanallah. Ale. Pa će reći njegov narod ne kaže. Nije nama kaže došao ni jedan mjerovjesnik. Lažovi. Lažo na Dunjaluku. Biće lažovi na Ahiretu. Zapam to u dobro. Ko je fitunija na Dunjaluku taj će lagati na Ahiretu. I to kome će lagati? Na Dunjaluku je lago meni i tebi. Na Ahiretu će probati da slaže koga? Aha. Gospodara mebe i sa iz zemlji. Pa će reći Allah je Nuhu. Men ješhedu leke. Ko će posjedočiti sad za tebe? Fa kal, ješhedu Muhammedun sallallahu alayhi wa sallam va ummetuhu, pa reko pa će kaže, posvjedočit će kaže Muhammed i njegov narod. Posvjedočit će Muhammed sallallahu alayhi wa sallam kaže njegov narod, pa kaže Allah pa sallam kaže pa će mi da budemo svjedočiti. Svjedoci kaže to je, kaže sodno riječima Allah je rašanu i kaže Allah je rašanu Zna li neko ko je taj ajt? Drugi Gjuz Počujeta drugog gjuza Se je su feha. ha Isto nusniči da biti Pamtite suratul Beqara Ajmo Jo Vke velikeke že ali naum ummeten vasotalitelite kunošedda, ali na se bo je kuder resura alikom šehida. I kaže im ismo skaže čili, da budete šta sve doci, da budjeete kažže umeten vasa pa umed pravednosti, Umed narod pravednosti. Da budites doci proti postali ljudi. V je kuner resura lekom šehida in Ovaj će mu sad divu uzeti, pa ćemo ovaj drugi malo... Kada ste mi prokomentarisati? Ovaj umeće da budeš taj svjedok protiv ostalih ljudi. Kako da budeš svjedok protiv ostalih ljudi po pravednosti? I pitani prekaz ti ne praveda. Kako? Kako da ti budeš svjedok protiv nekoga koji je zolumčar, a ti sam si zolumčar? Zolumčar vaku, zolumčar vjeli, zolumčar prema bačim muslimanima, zolumčar prema nevjelicima. Kako? Da je da se protiv tebe sjedoči. Ko će se sjedočiti protiv tebe? Wa yakun ar-rasulu aleikum shahida, pa će kaže, tada da postane šta? Biti sjedok protiv koga? Aleikum, kako kažela, protiv vas. Ne narod, ne pojedinci, ne džemaat, nebo ko? Poslanik sallallahu alejhi ve protiv tebe zato što se bio nepravedan tude i tude, tude i tude. i tuda, a. Ateš ko onom ko bude nepravedan. والله وجل شامه وياك كوستر مكاسه ندى دافيدو دا dobro arriva 10 من حبا من سما صحيح بيجي جنو ستالين حاشيه من جواسط الفقهاء باعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ان نقول بالعدل اين كنا ولا نخاف في الله لومه لائم اودينا هذا الحديث والصوت هذا الصوت Kaže, dali smo prisegu Allahume postaniku, sallallahu alayhi wa sallame. Beju. Prisegu. Ja sam, braćo, čuo, dolazi jedan i kaže, sad džemati daju prisegu jednim šeihu. To je popularno, sad ne znam da li šuvijek to važi. Pa kaže, došao nam je, kaže, emir naše džemate i kaže, dao sam beju, kaže, to mi tom. <laughs> ne sufija, braćo. Ne sufija. Ne oni koji se prepisuju menheđu selefa. Daju biju prisegu jednom šejhu. Ovi asabi su davali prisegu kome? Allahove poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. I to je došlo sunnetu Allah kaže smiješ što daajete prisega kome? Namjesnicima Allaha poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Ko su namjesnici Allaha poslanika sallallahu alejhi ve selleme? Halife. Halife koji dolaš nakon njega, vladari i tako dalje. Ili namjesnici vladara. <laughs> Danas daćete oko njega evo prisega dajemo ti prisegu našta daješ pisam. Maš. Kaže, dali li su so prisegu Allahume po stariku, sallallahu alayhi wa sallam. Zatim kaže, ala anna kule bila adli eina kuna. Da kaže, uvijek kažemo istinu gdje god bili. U navodima mnesaju, sume sunanu, zato i među ostalo na sloju pogleda kaže, i ostalo kaže, albayjatu, uh, na je pogleda kaže, davanje prisage na pravdu sa riječima. Ovako im preverim. Dobro. Kaže između ostaloga, da kažemo znači, pravdu, da je posvjedočimo, da je potvrdimo, da je izeknemo. Ej nekunna, gdje god bili, s kome god bili, u kojem god žematu se nalazili. moram da kažem pravdu, nek mi glava ide. Ej nekunna, la nehafu la, laumetelaim, da se zbog toga ničijeg prijekora Ne bojimo osim koga Allaha subhanahu wa ta ta'ala. I malo ovo nas. Pročno mi smo bili doci nepravdni, nepravdni među, među, među nama sami. Ali i smo se bunili. Nogi su tu nepravdu prešutili i dan danas je nose. A smatruo sebe da su superiorni od meni tebe. A nas su zulumom, ko bi va zglazili. Znamo za ljude koji su doveli da propanemo i koji su govorili Kaže, Allah će nas pomoć, a nja će, kaže, da uništi. E? Zašto govorili smo mi u zabodi Da smo mi popustili? Da smo ovako, da smo onako? A Allah, subhanahu wa ta ta'ala, davo da u ove malo što radimo, malo vallaha što radimo, bude nešto malo da rekete. Vi se sjećate da smo prošli puta, braćo moja draga, govorili o tome da je Allah Čelešanu apsolutni pravednik i da vole koji su oni apsolutno pravednici. Apsolutni pravednici. Inna Allahi yuhibu el -muqsitin. Dobro? Šta mislite sad, braćo moja draga? Šta mislite? Da kada bi mi sada znali svi Allaho Čelešanu knjigu na pamet. I poznavali svi kutovu tisa na pamet. Deve birki hadijski na pamet. Poznavali svaki mezevu detalje. I bili učenjaci koji ih nema na čitom dunjaluku. A budemo nepravedni. Nepravedni budemo. Jedna prema drugom. Budemo nepravedni prema ljudima koji su oko nas. Budemo nepravedni prema nevjednicima koji su oko nas. I tako dalje. Hoće li nas Allah Želešanu, pomoć? A šta mislite sistem, nevjednički sistem... Pravedni su između sebe i pravedni su prema Allahovim robovima i prema životinjama. Ali su nevjernici, ne znaju ništa iz Kur'ana. Nisu muslimani, niti znaju ništa od halita. Ali su uspostavili pravdu između sebe. Hoće li Allah djelašanu pomoć? Hoće li neće? Šta mislite? Hoće li neće, šta mislite? Hoće li neće, hoće hoće li neće, hoće li neće, hoće li neće, hoće li 28. tom, 136. stranica. Kaže. Uliher, kejl. Kaže, zbog toga se kaže. Inna Allahe yuqimu devlete la'adilete wa in kanet kafira. Zato se kaže, kaže, Allah dželešanu će pomoći i uspostavi da bude, da postoji nevjenička zemlja. Nevjenička zemlja. Wa in kanat kafir nati eh Allah će da da postoji i uspjeće kaže ona devletu el adila pravedna znači država ili zemlja wa in kanat pa makbuna ne vidička uspije opstaje wa la yuqimu in kanat muslima kaže ali neće opstati ظلم كارسكا مكر بيلا مسلمانسكا مكر بيلا مسلمانسكا اتيش وقال ويقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع ظلم والإسلام لاتو Za nevjersstmu koliko postoji kod ga pravednosti. A nesta će ga znači između osostaga. Makr bilo u Islamu, a bude u njemu šta Zomaili nepravni. U jedan njegov govor. Drugi govor. Voli he da Jurbo zato se kaže prenos. Allahu njem suro devletele a in Kennetkefirra, zato se kaže navodi, prenosi Allah će pomoć paste, pomoć devletele adile pravednu zajednicu, pravedan džema, pravednu državu, vajn kanet kafira, pa makar bila nevjernička. Vala jansuru devlete zalimete, vajn kanet mu mine, a neće, kaže, pomoći zajednicku ili državu koja je nepravedna, makar bila vjernička, mine. Ovo govor 28. 63. stranica. Neće uspjeti jedan džemat koju se ima luna. Ovo dobro zapamte. Ako ga ima ovdje kod vas nisu uspjeti. Makar ne bilo kod vas puno znanja, bude bilo pravednosti prema samome sebi, prema svojoj ženi, prema svojoj djeci, bit će hajra. Prema džematu, prema ljudima, uspjet ćete. Nepravedan prema sebi, nepravodan prema ženi, nepravodan prema djeci, nepravodan prema komši, nepravodan prema ljudima, nepravodan prema vjericima, braćima muslimanima. Propašeš makar bio hafizat da se kiraita Pogledajte sad ima jedno tamo poglavlje, imam Buhari ga navodi u svom imam Beha sunanu, gdje kaže babu al-ad nisa. Pogledajte kaže o pravednosti među ženama. Među ženama. Braćo, vjerujte mi da Nemamo učenjaka, bili bi čorami, što bi rekli mi. Onaj koji ne poznaje vrijednosti učenih ljudi, on je čoram. I biće će čoram. Pogotovo ko bude jao njihovo mesa. otrovat će se sa njim, kako navodi Ibn na Asake. Zato, braćo moja drago učeni ljudi su oni koji osjehljavaju meni i tebi put. Naš razum ne može da svati Kur'anske ajete ili hadite, ali Allah subhanahu ta'ala dadne učene ljude koji prokrče meni tebi da se sadim uputimu. Onaj koji ne pozna i ne zasvati vrijednost učenih ljudi i vrijednost onoga što su napisali, taj će biti propast. Kad tad? Koji sebe stavi, stavi na njihom stepeni, učeniji od njih ali bolji od njih, svakom nađe mahanu, propašće. Propašće. Vraćamo se nazad. Imam Bukhari, imam Nesaj i ostali su na voli u svojim Buhariju u svojom Sa'ihim, eh, imam Nesaj u svojom Sa'ihim, kaže, pogled je pravednosti među ženama. Gdje kaže Allah, Jalashanuhu, Wa lan tastaṭīʿū an taʿdilū bayna nisāʾ. Naʿeetete walaw ḥaraṣtum. kaže moći pravedni biti znači? nikada prema svojim ženama, walaw ḥaraṣtum, fa mā kaṣatūd il kol koḥetete. Šta ovo znači? Nećete nikada biti moći pravedni prema svojim ženama, makar da se trudite koliko hoćete. Ovo je govoru onome ko ima više od jedne žene. Može biti pravedan. Ha? Ne može reći. Zato kaže kako navodi dole, međo ostalim da bi šebe automača, njemu ga je to svojom slučaj u saverdosti nance prenosi da od ibn Abbasa kaže neće moći biti pravedan u ljubavi prema njima i u spolnom odnosu i prema njima. Zašto? Zato što će uvijek neko više voliti od drugih. I dražeće mu biti da spolni odnos ima sa ovim od ove drugije. Uvijek tako. Ovo je govor. <laughs> Ibn Abbas, koliko god da kaže ovo, neko sad kaže istinu, ja sam neki, ja za neki, lažiš. Ibn Abbas, koji mi Allah uposani, sasadu me dovu putu da ga lažem u produći Allahog knjih protumačima, aj tako, ti dođe, drugeći nemože. Sjećam se, Ahmed Enver, jednog šehova, ko njega smočili u suru Fiqh, gdje između ostalo kada govori o pravednosti, kaže Ne smiješ kaže jednoj da kupiš kilu banana, a drugoj da nesam 900 g banana. Niti da jednoj kupiš džilbabu za 80 maraka, a drugoj za 70 i pi. Jok. Dao se 80 jednoj, 80 drugoj. Niti da jednoj izdržavaš jednu sa 30 sa 300 maraka, ima troje djece, a ova nema ni jedno, a se tek sa ženinom daješ 500 maraka, lo prava. Napravda, al ne možeš ti svoje srce svezati u ljubav prema njima, ne možeš. Fa'nkhihu ma'taba lakum min an-nisa' mathna wa thalatha wa ruba' fa'n Pa kaže, ženite se sa dvije, sa tri, sa četiri, došli ste do Kuranskih tekstova. ta'dilu, a ko se bojite da ćete biti nepravedni, a? Da ćeš jednoj kupit kilu banana koje su od dvije i po marka, a drugoj kupiš kilu banana od dvije marke. Fevahida! Pa samo jednom da se ženi. Ne meneš i to. Evo ma meleka, taj ima rukom onda ono što ima odrobina. Ovo je posebno poglavlje koje ćemo jednom da odratiti. Pravednost mora da bude, pa makar među svoju bližnju, bližnjom porodicom. Završit ćemo sad sa ان شاء الله تعالى ساعي مايتوم. كاج الله جل شانه الذين امنوا كونوا قومين بالقسط كونوا قوامين بالقسط كاج الله جل شانه Je ni cilnissimo jebici. Inshallah. Jasno. Ha, je ni inshallah. Dobro, slušaj sada. Kunu qawamin bilqist. Budite kaže potpuno pravedni. Naredba kunu qawamin bilqisti. Posto yani potpuno pravedni. šuhedai lillahi, svidoci Allah radi za njega. Wa lahu ala anfusikum. Pamakar proti sahabih sebe. Avala lideini ili bakar proti svoj rodi tela. Avala qriba i proti svojih bližnji. Džezo mi braša dolga. لا إن شاء الله تعالى سويم آيات بإذن الله من أشياء سليشن روجيني أقول قولي هذا وستغفر الله لي برأيه